Les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat informativa ens porta a parlar de l'aplicació al nostre municipi de la retallada salarial dels treballadors del sector públic. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. L'equip de govern de Tiana i els treballadors de l'Ajuntament es reuniran aquesta setmana per concretar quina és la reducció definitiva que s'aplica als seus salaris en funció de les respectives categories. El partit dels socialistes de Tiana ha anunciat en declaracions aquesta emissora que reunirà de manera immediata amb l'equip de govern municipal i les famílies que s'han quedat sense plaça a l'escola Bressol per exposar dues solucions a curt termini. Decidim.cat ha enviat a tots els ajuntaments catalans una proposta de moció de suport a un referèndum oficial per la independència. La iniciativa ha estat anunciada per l'alcalde de Sant Pere de Torelló i president de Decidim.cat, Jordi Fabregà, després de conèixer els resultats de participació de la quarta onada de consultes independentistes. Aquest dilluns al vespre s'ha inaugurat una exposició d'esmals al foc, acrílics i aquarel·les d'Araceli Lubiano. Fins al pròxim 17 de juliol, la sala d'exposicions del Casal acollirà la mostra que presenta un recull d'algun dels treballs de la Tia Nenca. I en esports, l'associació de futbol sala La Conreria ha descartat la possibilitat que el primer equip competeixi a la Federació Catalana de Futbol Sala la temporada vinent. Ara el club està adherit a la Federació Catalana de Futbol que depèn de la Real Federació Espanyola de Futbol. Radio Tiana, les notícies del migdia. L'equip de govern de Tiana i els treballadors de l'Ajuntament es reuniran aquesta setmana per concretar quina és la reducció definitiva que s'aplica als seus salaris en funció de les seves respectives categories. Així ho ha anunciat en declaracions aquesta emissora l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, que ha explicat que una vegada finalitzat l'esborrany elaborat pels tècnics, s'exposarà als treballadors perquè donin el seu vistiplau i comprovin que compleix el decret aprovat pel govern espanyol. Les retallades estan establertes entorn al 4,5 i al 5,5%, segons les categories. Muñoz ha afegit que l'administració local s'ha limitat a complir les disposicions establertes en el decret per després aprovar-les en el ple municipal d'aquest mes de juliol. La decisió municipal no té gaire baixa de maniobra, més que aplicar els decrets lleis del govern de l'Estat i del govern de la Generalitat. Estem obligats i, per tant, l'única feina que hem hagut de fer és veure totes les categories de la plantilla municipal, a quins percentatges de retalles li toca segons aquestes categories. Això pràcticament ja està fet perquè ho portarem a la comissió informativa de la setmana vinent i el ple de juliol en efectes retroactius des de l'1 de juny, tal com estem obligats pel decret. La retallada establerta pel reial decret llei obliga a la reducció de les retribucions al personal al servei del sector públic en una mitjana d'un 5%, amb efecte l'1 de juny del 2010, sense que això afecti la paga extraordinària d'estiu. La tisorada no conté cap punt que afecti clarament els càrrecs electes locals. Tot i això, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis han elaborat un document orientatiu en què recomanen que els càrrecs locals també participin de les mesures extraordinàries per detectar de reducció del dèficit públic. En consonància amb la proposta de les associacions municipalistes, l'alcalde de Tiana ha manifestat que la retallada s'aplicarà també a les dietes dels càrrecs electes de l'Ajuntament. Segons ha explicat Muñoz, la reducció serà d'un 5%, que s'afegirà al 10% ja aprovat aquest any en el marc de la política d'austeritat defensada pel consistori tianenc. L'alcalde de Tiana n'ha donat més detalls. Un 15% que en el decret només afecta els alts càrrecs i els alts directius eh, que tindran ingressos de 60.000 euros amunt. Nos, nosaltres ens haurem aplicat un 15% de reducció amb un govern que té uns ingressos entre 9.000 i, i 15.000 euros bruts anuals. La retallada dels treballadors del sector públic es preveu aprovant el ple municipal del pròxim mes de juliol amb efectes retroactius. Mm -hmm. El partit dels socialistes de Tiana ha anunciat en declaracions aquesta emissora que reunirà de manera immediata amb l'equip de govern municipal i les famílies que s'han quedat sense plaça a l'escola Bressol per exposar-los solucions a curt termini. Segons ha explicat la regidora socialista Esther Pujol, en els últims dies han mantingut converses amb el Departament d'Educació de la Generalitat i s'han proposat algunes solucions però no n'ha volgut concretar cap fins que tinguin lloc les trobades. Hi han solucions i es posaran sobre la taula i les posarem sobre la taula de tot el poble i amb independència del partit política sigui vull dir, exclusivament que l'equip de govern es reuneixsim nosaltres, eh, nosaltres li passarem les solucions, i, evidentment li passarem la informació a les famílies. aleshor no, no, no les vull comentar, eh, no les vull comentar sense que abans les parts implicades també eh, les tinguin, eh, les tinguin sobre la taula. Una altra de les qüestions que Pujolassegurar tractat amb el Departament d'educació és el sobrecos derivat de les obres d'arranjament del solar de la nova escola LoO Langlada. Pujo l' assegurat que la Generalitat està alarmada davant la increment del cost dels treballs i pel fet que s'hagin adjudicat les obres del futur centre cívic a la mateixa empresa que ha provocat el sobrecost. El Departament d'Educació en aquests moments està escandalitzada per dues coses. Una és que s'ha duplicat, és moltíssim el sobrecost de l'adequació de l'arranjament del solar, passar aproximadament dels 400.000 euros als 790.000 o els 900.000 euros aproximats, que després han lograt potser rebaixes amb l'empresa que arrenja el solar, etc. sí, però el sobrecost és el doble. Eh, primer, eh, primer, a l'arranjament per part del Departament d'Educació. Segona alarma per part del Departament d'Educació. S'ha adjudicat l'obra de l'escorxador a la mateixa empresa que s'ha trobat amb un sobrecost. Pujol assegura que totes dues qüestions són temes de poble amb independència dels partits polítics. En aquest sentit, ha explicat que el PSC està realitzant gestions per aconseguir subvencions o més recursos financers per l'Ajuntament. Alhora, ha manifestat, estar darrere d'una revisió dels expedients administratius del Solar. Per la seva banda, l'equip de govern municipal ha defensat que ell, és l'únic interlocutor amb el Departament d'Educació i que està fent les actuacions oportunes en tots dos sentits. Ràdio Tiana: Les notícies del migdia.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 Fàbrega s'ha mostrat convençut que el referèndum arribarà i ha fet una crida als ajuntaments perquè recolzin la moció. Tiraran davant la consulta per la independència i si l'estat espanyol ens intenta negar aquesta possibilitat tindrem un conflicte d'institucional important entre Catalunya i Espanya. Per tant, que s'ho dues vegades. Les mocions tirant endavant les pròximes setmanes i mesos, jo confio faig una crida a que tots els alcaldes de Catalunya que se senten profundament demòcrates, que n'estem farts d'un estat que intenta constantment ridicular-nos ridicular i que a més a més intenta constantment aquest país menysprear-lo. Faig una crida al món municipal, fem una crida al món municipal perquè s'aprovi de forma massiva les mocions. Les mocions proposen als plens municipals donar suport a la iniciativa popular admesa a tràmit recentment al Parlament de Catalunya amb la finalitat que es convoqui un referèndum oficial sobre la independència. En aquest sentit, demana que els ajuntaments es comprometin a facilitar la recollida de signatures i que tots els grups polítics i les entitats socials treballin conjuntament. Per últim, recull que es faci arribar al president del Parlament l'acord al qual ha arribat cada ple municipal. Les cartes van ser enviades entre dijous i divendres de la setmana passada. Alguns ajuntaments ja han manifestat la seva intenció d'incloure-la a l'ordre del dia dels propers plens municipals. Segons Decidim.cat, ara és el moment de continuar emprenent noves iniciatives amb la finalitat d'articular un ampli moviment ciutadà a favor del dret a decidir. En aquest sentit, des de la plataforma es considera que la participació registrada en les diferents consultes que s'han celebrat a Catalunya, xifrada en 560.000 persones, demostra que la independència de Catalunya és un tema central. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Montgat organitza aquest dimarts una nova càpsula formativa adreçada a autònoms i emprenedors. Aquesta sessió tractarà sobre l'inici d'una nova activitat econòmica per un treballador autònom i tindrà lloc de 10 del matí a una del migdia al Centre Cívic Les Mallorquines. A banda d'aquesta càpsula formativa, també se n'ha preparat una altra pel pròxim dimarts i que és complementària. L'objectiu d'aquestes sessions és donar una explicació pas a pas sobre els tràmits i les gestions prèvies per iniciar-se com a autònom junts juntament amb una formació pràctica per tal que l'emprenedor sigui capaç de complimentar els formularis necessaris per l'inici de la seva activitat. Aquestes càpsules formatives s'emmarquen també a la xarxa Inicia per la Creació d'Empreses, impulsada des del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. La informació local a Ràdio Tiana. El jurat del concurs de cartells de festa major de Sant Sabrià ha declarat de zero el premi després de considerar que en el conjunt de les obres presentades no hi havia elements qualitatius i representatius suficients eficients i destacats per mereixer guardó. Així ho ha explicat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, integrant d'aquest jurat, Ferran Pascual, qui també ha manifestat la voluntat de seguir convocant el concurs el pròxim any. Hi ha hagut una participació segurament suficient per poder valorar, però amb les favores que s'han presentat al jurat, membres del ciclo festiu, un dissenyador professional, jo mateix, no vam trobar aquell cartell que, per les qualitats intrínseques i per la representativitat de la festa major, etc., és el pes suficient. Totes menes seguim pensant l'any que hagués tornat a convocar aquest concurs de cartells de festa major i fer tots els esforços perquè que la regana de participar siguin actives. El jurat està format per Montserrat Barceló i Judic Garcia de la Comissió del Cicle Festiu, Jordi Santa Maria, dissenyador professional i el mateix regidor de Cultura. En aquest context, Pasqual ha afegit que un dels objectius d'incrementar la dotació fins un total de 1.000 euros bruts era aconseguir una major participació, encara que ha reconegut que la d'enguany no ha estat destacada. En aquest sentit, també ha explicat que el jurat va considerar la possibilitat de fer una revisió de les bases per tal de determinar si són prou explícites en relació al que es demana i la de composició del mateix jurat pel que fa a la quantitat de persones que el conformen. Tot i això ha volgut desvincular aquests plantejaments de la resolució del concurs d'enguany. Malgrat la decisió de declarar desert el premi, el jurat ha volgut fer menció a un dels treballs presentats, entenent que tot i no complir algun dels requisits de les bases, el seu treball de creació i elaboració mereix una valoració positiva. A més, totes les obres presentades seran exposades al públic durant la festa major de Sant Cebrià. Ara la confecció del cartel es treballarà directament des de la Regidoria de Cultura. Aquest dilluns al vespre s'ha inaugurat una exposició d'esmals al foc, acrílics i aquarel·les d'Araceli Lluviano. Fins al pròxim 17 de juliol, la sala d'exposicions del casal acollirà la mostra, que presenta un recull d'alguns dels treballs de la Tia Nenca. Els paisatges, però també els bodegons, són dues de les temàtiques que tenen important presència en el conjunt de la seva obra. A través d'aquesta mostra, Lluviano vol posar en valor l'art de l'esmalt, que es basa en una tècnica mil·lenària, i és que la Tia Nenca reconeix que els esmals al foc han anat quedant desplaçats al llarg dels anys després del bomb que van experimentar especialment a mitjans dels anys 70. Ha arribat un moment que l'esmalt, la gent no sap el que és, no valora, no sap què va damunt d'un coure, que aquest coure s'ha de treballar, s'ha de netejar amb àcids, s'ha de posar un fondent, no es pot fer amb llapis, s'ha fet molta còpia, s'ha fet unes calcamonies que les posaven de, damunt d'unes planxes, que no és coure, i llavors queden les calcamonies totes del color ja, o sigui, reproduccions de Velázquez o de qualsevol pintor, i tiren un vernís transparent i clar, pues queda com si fos un esmal, una imitació. Aquesta mostra, doncs, vol donar una oportunitat a l'espectador per tal que conegui de prop l'art de l'esmalt i apreciar la tècnica laboriosa que s'amaga darrere de cada peça. Després dels esmals al foc, l'Uviano ha fet una aposta pels acrílics i les aquarel·les, de les quals també se'n pot veure una mostra en aquesta exposició. Araceli Luviano va néixer a Mataró ara fa 60 anys. En 18 va ingressar a l'escola Massana, on va rebre classes d'esmalts sobre metalls. Més tard es va graduar en Arts aplicades a l'Escola de Belles Arts Llotja, amb l'especialitat en esmals. De fet, la seva dedicació, també en la joieria la va portar a obtenir el segon premi d'esmals en el Cercle de Jogers de Barcelona. La seva activitat professional relacionada amb els seus estudis artístics també es fa palesa en els 16 anys que ha estat a l'Escola Mireia com a docent de l'assignatura de plàstica i en d'altres cursos de formació d'especialitat en esmals al foc. A la dècada dels 80 més, també va exposar a la Galeria d'Art les Rambles de Barcelona. A la nostra vila, alguns dienencs ja la van poder conèixer, a través de l'exposició Subhasta so artística de Tiana. Radio Tiana, notícies, esports. L'Associació de Futbol Sala a la Conreria ha descartat la possibilitat que el primer equip competeixi a la Federació Catalana de Futbol Sala la temporada vinent. Ara el club està adherit a la Federació Catalana de Futbol, que depèn de la Real Federació Espanyola de Futbol, però el coordinador tècnic del Club Tianenc, Antoni Bravo, va manifestar temps enrere la seva voluntat de realitzar el canvi. Finalment, Prou Bravo ha explicat que és inviable perquè no disposen de prou hores de pista al poliesportiu municipal que els permetin dur a terme un major nombre d'entrenaments. El esportiu Diana està molt ple, amb el futbol salà, el bàsquet, el vòlei, el patinatge... La idea que hi ha, o, o el calendari d'entrenaments que hi ha per l'any que ve, és molt just. El futbol salà no guanya pràcticament res en comparació l'any passat. I preparar un equip per jugar amb aquesta categoria, fer desplaçaments, doblar pràcticament el pressupost... En millor dels casos, el campió de Lliga va jugar a la Copa d'Europa, el campió i el subcampió de, de Copa juguen la Recopa. És molt complicat sense tenir un temps molt, molt important d'entrenament... La voluntat de futbol salà la conneria era mantenir la plaça aconseguida a primera divisió territorial, però que hi jugués un sènior B renovat pràcticament en la seva totalitat. D'aquesta manera, si el canvi no donava els resultats que s'esperaven, el Sènior A podia recuperar la seva posició a la Federació Catalana de Futbol. Bravo ha explicat que, a tal de competir en la Federació Catalana de Futbol Sala és necessari intensificar el ritme i el número d'entrenaments i reforçar l'equip, ja que es tracta d'una federació amb selecció nacional pròpia, en la qual es poden arribar a disputar competicions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 la vista La tianenca Araceli Loviano exposa la seva obra des d'aquest dilluns al vespre a la sala d'exposicions del casal de Tiana. Esmals al foc, acrílic i aquarel·les conformen aquesta mostra que es podrà visitar fins al pròxim 17 de juliol. Per conèixer però, més aspectes i fer una crida a tots aquells que vulguin conèixer més sobre l'obra d'aquesta tianenca, l'hem volgut convidar a l'estudi de Ràdio Tiana. Bon dia, Araceli. Hola, bon dia. Doncs parlem una mica del que podran veure els visitants en aquesta exposició. Doncs, eh, principalment, a l'esmal, el foc, que sempre he fet, m'ha agradat molt, Ho vaig estudiar a l'escola Massana, després vaig anar a, teure, a treure la titulació a la llotja, perquè abans ser privada, l'escola costava, costava molt d'entrar, uh -huh. perquè no entrava tothom. Llavors, doncs sempre he estat fent mals i he estat treballant a diferents tallers, fins que al final, amb unes sòcies, es van posar per la nostra compte a, a fer mals i fins que em vaig caçar i vaig venir a Kitiana i a casa he continuat fent-lo i tal mm. Per Sigues. tant podrem veure una representació d'aquests esmals, però em sembla que encara en tenim més coses, no? Perquè hem dit abans que podem veure també acrílics i aquareles, és així? Sí, acrílics i aquarel·les també joieria que he fet, mm, també m'agrada molt el collage el paisatge és una cosa que em deixa encandilada quan, quan veig no sé, cases, muntanyes és es que em quedo que, vamos, dic, dic als meus amics, estic gravant, Calleu, calleu que estic gravant. <laughs> D'acord, per tant, doncs podrem veure, suposo que la mostra vol ser un recopilatori o un recull del que has fet al llarg de la teva trajectòria professional, no? Sí, és que el més boom va ser el, el, el 75 i així, havia molt esmal. Llavors era molt la reproducció de, de Dalí, de Julio Romero de, de reanuar tots els impressionistes jo tinc família a Panamà i bueno, van venir i van veure el que fèiem les meves amigues i jo i, bueno, em van comprar és que sempre estan venent la meva obra a, a casa mm -hmm. <laughs> perquè mira, no, no sé he fet alguna col·lectiva a Kitiana em van conèixer quan vaig venir al 77 a Kitiana doncs he fet col·lectiva i m'han conegut i, i m'han comprat obra no? però esclar, ha arribat un moment que l'esmalt la gent no sap el que és, no valora, no sap què va damunt d'un coure, que aquest coure s'ha de treballar, s'ha de netejar amb àcids, s'ha de posar un fondent, no es pot fer amb llapis. L'altre dia estava parlant amb un conegut d'Ectiana, que també és, aquest sí que és artista, jo sóc artesana. Que és que m'agradaria uh -huh. que quedés clar que sóc artesana. Doncs va dir, i com pintes damunt del coure amb un llapis? No, és que es pinta amb vitris, que són amb molis de parafina i llavors aquest vitri s'ha de, de ficar dintre el forc que fondeix a 800 i 900 graus i una vegada que queda com si hagués el llapis llavors vas posant colors un al costat de l'altre però és com si fos sucre amb pols i farina amb pols, a les males està polit així, així s'ha de posar perquè el comprem amb pedra i s'ha de picar amb un morter d'àgata S'ha de picar ben molgut, ben molgut, i després netejar molt amb àcid nítric a l'esmalt, perquè és una, és una fórmula química, és mm, sílice, potassa i sal comú uh -huh. a l'esmalt. I a vostè, cada color té un número i una cuita diferent, perquè els vermells, quan estan en cru, que els tenen sobre la taula, la teva, les teus potets que van en pots amb aigua, doncs els vermells són blancs, i clar, tu te poses a posar un, per exemple una cara que és marfil i un rosa que, que quan està sortit del forn és rosa però quan el poses és blanc costa molt a l'exposició tinc una cara que tinc l'ombra del coll i no queda com a mi m'havia agradat uh -huh. perquè clar no, no es pot veure perquè és tot blanc clar, no, no, pots pots definir, no pots definir el resultat a, de abans, fosc a de clar, clar. Uh -huh. no, no, pots, no pots veure i llavors, doncs, cada, cada cuita és, és diferenta, has de deixar cru, perquè si, si et passa de color queda, o sigui, queda tot com si fos un pastís tot entre entremezclado, és es que jo hablo un poc castellà, no et preocupis, queda tot tot fos i no, no, no controles ni la cara, ni un arbre, ni res que era tot pestifat Clar, és un procés, pel que ens expliques molt laboriós i molt precís no? hi ha tota una feina que sembla que nosaltres que veiem el resultat, doncs no ens fem a la idea que hi ha tota aquesta feina d'aquí darrere no? sí, sí i uh -huh. mm, és molt maca i de quines temàtiques ens parlen doncs, totes aquestes obres? Suposo doncs, que hi devem veure doncs, uns temes concrets no sé si tens predilecció per algun d'ells la natura, no sé si és més pel retrat una mica que hi trobem Doncs a mi bueno, sempre m'havia agradat en Dalí, l'impressionisme que havia fet molt i Julio Romero també Nonell les, les gitanes de Nonell que uh -huh. va estar molt perquè bueno, és d'aquí i també pintava a on està Barcelona la Coca-Cola que estava abans al barri de carrer de la la Berneda o sigui Pusqua, de Pusqua, Sant Martí, eh? allà es posaven a pintar amb, amb, amb Dalí el, com es diu los que uh -huh. són uns vermells que és que s'ha de veure perquè cada, cada muntanya i cada orientació té bueno, s'amaga el sol diferent uh -huh. i jo tinc la sort que la meva cuina dona Uh, aquí que se'n va el sol per la, per la conreria i també és, és molt diferent però és, és molt maco s'ha sí. de veure <laughs> la posta del sol als diferents puestos. Sí, per tant sí. trobem llocs m'agrada precisament... molt la natura sí. també tinc bodegons uh -huh. tinc les meves cebes que he hecho unes cebolles mira, m'agrada I, I, tot... i què és el que més t'agrada? si tot... haguessis de triar un no, tema no tinc tema tot, depèn de l'ànim que estic com, com sempre he estat ama de casa com aquell que hi diu i treballant doncs tant, no sé, depèn del dia que estàs doncs m'agrada per fer bodegons o m'agrada per fer paisatges tinc forma i color també, tinc tinc formes que m'agraden molt que he fet quan vaig començar a fer aquests estudis a l'escola Massana i l'Àlvar m'ho va veure dic, has de continuar amb aquesta línia, has de continuar amb això que, que, que tant sortiràs que tal. I, i sí, li vaig fer cas però clar no es pot fer jo havia de portar-la casa i bueno, ja et que he treballat de tot he fet d'auxiliar de geriatria com de dependenta de mestre, a l'Escola Mireia ha estat sense anys de fer, bé, bueno, ja ho heu dit abans he estat a la, ju a la jurieria Pujols, d'aquí <ríe> és a dir, anar combinant-ho, perquè pel que ens deies abans, la salut dels esmals al foc no sembla que, que sigui molt bona, no? No, perquè s'ha fet molta còpia s'ha fet unes calcamonies que les posaven de, damunt d'unes planxes que, que no és coure i llavors queden les calcamonies totes del color ja, o sigui, reproduccions de Velázquez o de qualsevol pintor, i tiren un vernís transparent i, clar, doncs queda com si fos un esmal, una imitació, que és el que hi ha que és tan barat, que venen a tot arreu. Al cortinglès hi ha molt i per tot arreu, però, clar, no és a l'esmalt. I això amb el temps s'aixeca, bufa i s'aixeca, i a l'esmalt no és un vidre, l'esmalt per trencar-ho l'has de picar amb una pedra perquè no, no se'n va Clar, però suposo doncs, que la gent que precisament no hi té massa coneixement amb aquest tema es deixa portar més per la vista que no per valorar doncs, tot aquest material o tot aquest treball que hi ha darrere, no? Sí, sí, bueno, i hi, hi ha tècniques de clasoner que has de posar el fil de coure fer uns espais i, i anar a posar aquests forats al color i no es barregen amb l'altre Uh -huh. vale? després també n'hi ha vitralls que és el coure que està foradat les vitralls i has de posar tot al voltant a capes molt molt finetes i anar coent perquè quan surt el vitrall del forn queda foradat perquè com, com és aigua i, i poses a l'esmalt volant com aquell que diu perquè com és vitrall només té els el, voltants la paret de coure tot el mig, clar, has d'anar posant i posant fins que queda tot tapat i sense cap forat si més no, estem parlant totes tonades mals al foc però en aquesta mostra també recullen aquarel·les i acrílics perdem una miqueta doncs, també d'aquestes obres que, que ens presentes doncs m'agradava molt pintar però clar, l'oli, com havia de fer casa i té aquesta olor i que clar, a casa, jo tinc el taller a casa mm -hmm. doncs mm, no podia fer-ho vaig començar i dic no, i va sortir l'acrílic que és molt maco i té unes transparències, si ho poses amb aigua l'acrílic, sembla que fos aquarela, uh -huh. i pots fer un gruix com si fos oli i llavors pues, pots barreixar i aquí he i vaig descobrir, bueno, vés si tira i tirar. per tant, les aquarel·les i l'acrílics, la afició va venir després sí, bueno, amb mal que se m'ha oblidat, vaig vendre el taller el vaig vendre per aquesta qüestió que dèiem abans que, que sortia tot imitacions, però que no, clar i t'adol molt que has estat fent una, una peça clar amb, amb aquell, perquè per fer a l'esmalt primer has de fer el projecte, has de fer un quadre perfecte, ben fet i després copiar-lo no pots fer l'esmalt directe perquè clar, no eh, es barreja tot, com és aigua i quan s'asseca doncs s'ha de fer primer un, un boceto, un projecte i estic ara amb l'acrílic i les aquarel·les m'encanten, les aquarel·les perquè clar, veus la transparència com a l'esmalt perquè a l'esmalt hi ha opac i transparent. I les aquarel·les són transparents. Uh -huh. I has de deixar el blanc, evidentment, que costa molt, eh? I costa molt de deixar el blanc i que... Mm. I en quin moment decideixes triar aquest camí i dir, mira, em vaig engrescar i, i vaig a, a dedicar-me doncs, a fer els mans al foc... A quan mira com feia que... el batxiller, que patia molt. Jo a aquestes mares que el meu fill estudi, estudi, sí, ha de, ha de tenir els estudis bàsics i, i el que pugui si no vol. Però després se li ha de deixar lliure amb el que, amb el que ell respon, perquè és clar, jo el batxiller em va costar, em va costar perquè no, no m'agradava estudiar, però quan va, vaig fer la prova a l'Escola Massana em van donar per entrar, no sé quina nota em van donar, però en aquell temps era notable, excel·lente <ríe> i sí, sí, em van dir que sí que jo servia amb, amb la prova que vaig fer i llavors pues mira, ja, ja està vaig, vaig ser feliç en aquell moment Clar, de fet, aquest és un cas molt comú a moltes famílies no que no acaben de veure en l'art una sortida professional viable, no? Mm, I precisament pel que ens estàs comentant, doncs aquest també va ser una una mica el teu cas. Si més no, ara, després de tant de temps, quin balanç en pots fer d'haver triat doncs aquesta sortida? Doncs mira, aquest se anat una mica la vergonya, <ríe> perquè he patit molt perquè he fet a Covelles també una, una exposició també col·lectiva, i fet a les Rambles al poliorama, també he fet, i dic, mira, la gent aquí t'hi i què fas, i què fas? Dic, mira, m'he jubilat, fa 5 anys que m'he jubilat. Di com que et has jubilat? Dic, sí, m'he jubilat perquè no, no, no vull treballar més, vull pintar i fer el que mi m'agrada, uh -huh. perquè ara els meus fills ja no estan a casa, i doncs dic que ara és el moment de, de fer l'obra que em demanen perquè diuen què fas aquí a, a casa i jo dic doncs mira pinto oi? per què no, no ho ensenyes i dic mira doncs pues mira ho ensenyo i hi ha gent que no li agrada agradaràs gens i hi ha un altre que sí a mi m'agrada molt el que, el que jo tinc i es poso de, de ser venen a casa i m'ho compren o sigui que Sí. que al cap i la fi més és important no? que li agradi a un mateix sí, que bueno, més que res re, no és cap àmbit de lucre ni res perquè la gent, perquè em pregunten i ja no fas allò que pintaves i, i encara vas a l'escola a Mireia i ja dic no, o sigui, ja fa més de temps que no el 95 o així ja vas deixar, ho dic. Doncs mira, fer una exposició i que vegin el que, el que sempre he fet. Per tant, ara només et dediques a això, però de sí. fet sí que ens has dit doncs que al llarg de la teva vida has anat compaginant una mica dels doncs... els cangurs dels nens que m'encanten, així. Ja me quan diuen que hi ha un nano, un que tal, que sé el puc cuidar, sí, me canta cuidar nens mm -hmm. És a dir, que... i combino, combino això amb amb els nens. Moltes gràcies per apropar-te aquí a l'estudi. Recordem doncs que l'exposició es pot visitar fins al pròxim 17 de juliol a la sala d'exposicions del Casal de Tiana. Fins un altra. A vosaltres. Radio Tiana, serveis